Al doilea glonț de Robert Thomas. Traducere de Dina Cocea În distribuție George Constantin, Camelia Zorlescu, Virgil Ogășanu, Mihai Sorin Vasilescu Regia artistică Constantin Dinischiotu Da. Domnule comisar, am adus pachetul. Da, mulțumesc. Mulțumesc mult. Da. Eu. Oh, oh, oh, oh, tu ești. Bate-te norocul, Fernand. Dar ce mai faci? Eu? Mm, foarte bine. Vreme splendidă. Repaus complex. Am închiriat o vilă izolată, chiar aproape de plaje. Mare e calmă, da notăm, Ce mai e? Nu tu anchete, nu tu dosare. Am cerut un concediu de un an. Pe ușa biroului stă scris închis pentru cauze de căsătorie fericită. <laughs> Râze. Ce vrei, m-am schimbat. Nu mai sunt actia după muncă, cum mă știe ei. Am și eu poftă să fiu fericit. Soția mea? E minunată. Acum e plecat în oraș după cumpărături. Să o vezi, dragul meu, ce pisicuță adorabilă e. Tocmai bună pentru un holtei bătrân ca mine. Da, da, e transmit. Salut, colega, salut. La revedere, salut. Ah, oh, mai speriat. <gri> Zi așa, o pisicuță adorabilă. Asta sunt eu pentru tine, frumos. Să știi că e foarte urât să pe pe la ușă. E un abuz de încredere, doamnă, soție mea. Și care e penalitatea conform codului civil sau penal, domnule comisar? De la 14 la 20 de ani închisoare. Unde? Aici? Împreună cu soțul tău. A, nu, nu. nu. Aici nu e închisoare, aici e temniță grea. În acest caz, pentru grațiere, un salut. Poftim! Și ce pretenții avea de la tine domnul X, de la capătul firului? E bine... Hmm? Uite, sunt nevoit să plec în seara asta la Paris. Da! O consultare cu privire la un dosar important. Chiar așa? Lasă, dracul! Măi, nu pot! Nu pot! Asta e dacă te-ai bărit, cu un polițist celebru! Și pleci chiar în seara asta? Neapărat! Nu pot da înapoi! Pleacă Imposibil! Trebuie chiar în noaptea asta să mai revăd odată dosarul. Dar mă reîntorc mâine. Și mă părăsești cu atâta ușurință? P ce să fac? Tu care ești gelos ca un tibu. Și ai dreptate, ai dreptate. Dar am dreptate sau nu să fiu gelos? Ai dreptate. Pentru că gelozia ta mă măgulește. Și nu ai dreptate pentru că din nefericire sunt o femeie cinstită. Oricum întoarce-te repede. Da, nu o să-ți fie frică să râmezi singurică? Să-ți dau revolverul meu? Un revolver? Ești nebun? Le și numai dacă-l văd. Hai, nu-ți face grijă, o să fiu foarte curajos. Știi, e prima oară când ne despărțim de când ne-am căsătorit. Adevărat? P da, o să-mi telefonez, da? P din oră în oră, da. Și dacă aș veni cu tine... oh, nu, no, nu! No. 400 de kilometri duci și 400 de întors ar fi preobositor pentru tine. Hai, nu fi supărat. ai nu O să treacă vremea foarte repede. Faci o plimbare în larg cu barca... Ah, mă plictisesc polițiștii tăi. Ești doar în vacanță. Ce mai vor de la tine? Mă vor pentru că sunt un vulpoi bătrân și un as în a descurca cele mai încălcite iițe. Dacă nu ai un bătrân, știi proverbul. Tu nu ești bătrân. Cu tine mă simt tânăr. De când m-am însurat în tinere zilnic. Cu un an. Mie îmi place așa cum ești. Ah! Pendula! Pendula mi-ai cumpărat-o! <laughs> da. Mi-a livrat-o chiar din ea. Îți mulțumesc, e superb! Nu, no, nu, no, nu, no, no, no, no. Umblă Cine? încet, umblă încet cu ea, e fragilă, zău! Uh, mă răsfeți ca mult, mi-ai făcut atâtea cadouri până acum. Iubita mea, iubita scumpă, când te gândești că sunt gelos și pe acest înger. Uf, sălbaticule, uite cum ai cifulit! Da, ia să-ți spun eu un disc acum. He? Vasul nostru. minte pe vapor când ne-am cunoscut. Domnul, șoară, îmi face plăcerea să primiți o invitație la bar. Cu plăcere, domnule. E o croazier foarte plăcută, nu-i așa? Palma de Mallorca. Cu ce vă ocupați, stimate domn? Sunt comisar șef la poliția judiciară în Vacanță. Oh! Și sunteți celebru? Păi, între Da. Sunt relații profitabile în meseria noastră. Și în viața particulară? Sunt celibatari. Oh! Iar eu văduvă. vă Vădu-vă. Și atât de tânără. Măritată la 19 ani. Un soț mizerabil. Eram în pragul divorțului când a murit într-un accident. Sunt încă puțin stresat. Și singurică, singurică? Am fost nebună să-ți cad în brațe încă din prima seară. De aici vine toată gelozia ta. Ba nu. Ba da. Nu, no, nu, no. jur că nu o să mai fiu niciodată gelos. Oh. Niciodată. Spui asta ca și cum ai fi înghițit sarea mar dacă te-ai vedea. Păi am jurat. Ah! Oh, trebuie să-mi strâng dosarele. E târziu, să pierd trenul. Iar eu mă duc să fac un duș și să-ți fac valiza. Și bagă de seamă, îți jur că dacă mă mai sâvii cu gelozia ta, cu bănuierile tale absurde, îl sărut pe gură pe primul bărbat care mi se încar. Da, să ține minte să știi că sunt un Otelo nebun de gelozie. Știi că Otelo și-a ucis soția. Care era nevinovată, domnule gelos. Nu uita asta. Da, intră. Domnul comisar, vină, vină, vină, vende posare. Putați mă putem vorbi linistița? Da, soția da. mea nu bănește nimic. Da, să știți că nu e frumoș ce faceți. Să puneți la cale, această călătorie ca, ca să se o Dumnezeu știe ce. nimic! Vă spun eu, nimic! Nu e dem ca un om la dumneavoastră comisar, să vă facă. Te-am chemat de la Paris, pentru că te știu, doar cel mai bun detectiv. Vă în sercinati, să urmărespe soția mea. Și îți plătesc onorare răcerut. Da. Așa că. Te rog, mă dispensez de elecțiile limitare de moarte. Vă rog, vă rog, nu vă supărați, domnule comisar Te rog, nu mai spune, domnule comisar da, doamne... da. Aici da. sunt domnul de altfel, dacă o să observ că ții mereu partea soției mele, să știi că o să încep să cred că ești complice cu ea. Hai de mine, hai de mine, da -mi Eu lucrez de 28 de ani în poliția secretă și niciodată. Bine, nu, nu, bine, bine, gata, gata dar almează-te. Da. Stai jos și acum îmi spune tot. Da. Vreau Fapte, fapt. Da. Fapt, da. Fapte, nu un nu, Așa, ora 11. Soția dumneavoastră pleacă de acasă. 11:30 face diferite cumpărături la magazinul Universal. Printre care un aparat fotografic. Ora 13, Yamaha Singura, la un self-service. NDS. Adică, nimic de semnalat. După, dejun se duce la o prăvălie de răsaduri de flori, discută cu vânzătorul. Ce fel de vânzător? Bătrân, bătrân nicio primejdie, mă pricep la oameni. Pe urmă? Pe urmă, NDS. -de bine, bine desfă. Să zice că vă pare rău, pe urma mea. Nu, nu, nu, sunt încătate de dumne, mata numai, Eduard. Scuze-mă pentru ieșirea mea de ea. Da, să știți că eu sunt obișnuit. Starea nervoasă a bărbaților geloși este inclusă în preț. Tot neînsurat? ce să fac? Tot în deplasare, tot pe drum, tot și apoi, eu știți, n-am descoperit ca dumneavoastră perla rară Chiar o iubiți tot atât de mult? Ah, no? Paradisul și iadul la un loc Sper că soția mea nu și-a dat seama că urmărește Vai de mine, domnule, da' uitați-vă la mine Am o aerul unui om care poate fi luat în seamă ah. Un anonim acolo, totalitii de personalitate Aproape invizibil În profesiunea mea e un adevărat dar dar în viața privată E un handicap da, uite, Ce pute, să fac? Pute, pute. Ce? E ce-o ce Vă mulțumesc Deci <coughs> mă pot întoarce acum la Paris oh, Nu, no, no, nu, vreau în continuare Soții sub observații pe soția mea Peste da. un ceas mă prefac Că plec la Paris în interes de serviciu da. Și dumneata vei supraveghea casa în lipsă Mă rog, si vă, cum doriți, dar o să vedeți că gelozia asta O să vă joace o festă într-o bună zi De ce asta? Pentru că soția dumneavoastră este cinstită Nu e în interesul meu și vă spun având în vedere că mă plătiți Ca să o supraveghez Vă repet, ea nu merită bănuierile dumneavoastră Se vede de la o poștă Da? E, și ce se vede de, de la poște? Păi tocmai la nimic Nu vorbește cu nimeni, nu pune nu pune scrisoare la poște Nu telefonează de la niciun telefon public Dar eu, odată plecat, va putea să telefoneze liniștită de aici Pot să instalez un post de ascultare care să... A, nu, nu, nu, nu, nu să știți că asta nu e legal Numai poliția poate face ceva ce nu e legal Dar nu. Știam, de aceea am prevăzut altceva Ce? vino și să-ți da Ce Un magnetofon? Da, da magnetofon e suficient să apăs pe butonașul ăsta De care ai văzut da? Și tot ce se va vorbi în camera asta Va fi înregistrat integral A, Asta nu mai e celozia Se ma așa, așa ar părea că v-ar face plăcere Chiar să-mi place ceva neplăcut Oricum, mai mare plăcere decât se trăiesc cu bănuielile care mă macină Aflarea adevărului, oricare ar fi el, m-ar liniști. A scăpat de temerile mele. Creierul meu ar funcționa iar normal. No, sunt sigur că aparatul dumneavoastră nu va registra nimic, pentru că nu va fi nimic de registrat. Asta o să vă vindece. Să te audă Dumnezeu. Da, da, sigur. credem Vreau să, să nu mai fie temă de un telefon, de un bărbat care s-a oprit să vorbească pe stradă cu soția mea, de o scrisoare sau mai știu eu de ce. De... Ei, și acum, du-te, reați locul la postul de observație. Asta, asta spun o clipă, vă rog, a spus ceva. A, chiar acum mi-amintesc că, așa, un detaliu, desigur, când soția dumneavoastră s-a urcat în mașină, așa. la înapoiere, așa? un bărbat s-a apropiat de ea și i-a spus câteva cuvinte. Un bărbat? Ce fel de bărbat? Păi, așa cam la 30 de ani, așa genul, cum să vă spun, genul, nu, niciun gen Știți ce, ce? Ce fel de convorbire am? Păi, eu, avea așa aer unui tip care întreabă câte ceasul Și a plecat de altfel, de asta sunt sigur că a plecat Și era destul timp ca ea să-i spună, soțul meu pleacă de seară și voi fi singură, vino Păi, ustați puțin, ea știa că e vorba să plecați? Păi, spus spus se astea dimineață a -a -a. că s-ar putea să plec, astea Asta o să vină aici la noapte. Ai nu, ne, nu o așa, așa de repede. Toate Asta îmi confirmă că am avut dreptate. Și cu așa zisa mai plecare, și cu magnetofonul te felicit pentru vigilența de da. Și acum, hai, hai să ne desfățim da. pe mâine să aștept să mi semnalul da. meu. Să știți că sunt sigur că vă sa da, La revedere, la revedere, la revedere, la revedere. Ce meserie? ti sa-ti da. Nu are, azi. Ce mare. Nu te-ai frictisit para mine? O, oh, ba da, draga mea. Îmi punem tocmai la punct unele dosare. te am pregătit valiza. Îți mulțumesc. Îmi pare rău, îmi pare așa de rău. O să fii singură în seara asta. Pă. Pendula ta o să-mi țină companie. Ai grijă, te rog, iubita mea. Ai grijă să nu mă miști din loc. O să mă mulțumesc să-i fac conversație Și acum o să fac câteva fotografii Cu aparatul meu cel nou L-am cumpărat chiar azi Grozav, pe grozav fă o fotografie fă Uite uite, aici. uite la biroul meu acum. De acord ha, Te rog. Și acum <sus> În timp ce eu pozez Tu o să-mi povestești Ce-ai făcut în oraș Ha, ha, un interogator Nu no, Iarăși, tot nu no, Nu, draga drag. mea, o conversație matrimonială și tandră Sper că n-ai să-mi faci o scenă ca cea de Oh, dar nu, nu, draga mea, se poate Îți spusesem că am să trec pe la cofetărie la ora 3 Și ai îndrăznit să telefonezi acolo ca să mă controlezi Ai aflat că am fost acolo la 4 și-ai urlat toată seara ca un nebun. Știu, știu, știu... Mi se oprise ceasul, asta stai tot. Da, da, te cred, te cred, asta e, te cred. Bine, bine, bine. Hai să-ți dau raportul atunci. Hrana ta, cea de toate zilele. Oh. Ei, așa să mă concentrez. Bun. Domnul și stăpânul meu și-a ciurit urechile. Doar, doar o surprinde o notă falsă. Îți mă joc mine. <laughs> Și-ai dreptate. Ei, bravo, te-ai mișcat. Cu atât mai rău pentru tine. O altă fotografie nu-ți mai fac. Să continui raportul? Am intrat în prăvălia cu semințe de răsaduri. L-am rugat pe vânzător să-mi găsească un grădinar care să ne taie arbușii. Bravo, bravo! Așa o să vedem mai bine golful și o să putem ajunge mai ușor la vaporașul nostru. Ora 15.30 trec pe la măcelar. Aha. Care are 70 de ani. Oh. Apoi la droghist. Oh. Care are un picior de lemn. Da. Apoi... La lăptar <laughs> Care se uită chiorâși Vezi? Îmi aleg bine furnizorii. E tot așa de greu să găsești în oraș Un loc de parcare, dragostea da. Ei, și unde ai garat mașina atunci? Uh, uh, când... uh, în spatele bisericii Și? Și? Ai mai întâlnit pe cineva? Pe cine? Nu cunosc pe nimeni Ah! Ba da! Eves. Un tip care mi-a cerut un sutar pentru că zicea el că mi-a păzit mașina. Și? Și m-am întors repede acasă ca să dau cu ochii de gelosul meu soț. <laughs> bănuitor ca un comisar de poliție. Ai, ai, ai, ai doamnă, doamnă, sunteți liberă. Interrogatoriu s-a terminat. Oh, în sfârșit. Laura, Laura, dragoste mea, <laughs> sunt un imbecil. De ce ești gelos? Nu înțeleg. Nu Numai un gelos poate înțelege un alt gelos. Bine, dar ți-am dat eu motive ca să te îndoiești de mine? Nu, nu, dar mă tem de mine. Când mă uit dimineața în oglindă, îmi spun... Ar putea fi fiica mea. Important e că nu sunt. Aș fi poate gelos și pe fiica mea. Tată gelos. Sos gelos. Ah. Olivier, am eu aerul unei femei ușoare? Dar am cunoscut acum vreo 2 ani O femeie naivă, blândă, cu o față de înger Și-o bărbatul Cu o travă de șobolan O, oh, bine că știu <laughs> O să-ți spun în supă chiar în seara asta Ce părere are despre asta domnul soțul meu? Soțul dumneavoastră, doamnă, era nebun și deformat de profesioniști. Alo, da, da, e aici, doamnă, poftiți, da, e pentru tine. Dar cine e? Ce, ce știu? Ia receptorul celălalt. Alo, da, eu sunt. Ah, <gătă -i> telefonați din partea, da, da, da, da, căutam tocmai pe cineva care să ne curețe grădina. Ei, da, puteți veni și mâine. A, nu. Nu, nu, nu, nu, nu, nu nu, mâine. Acum, dacă nu vă e greu. Da, aș prefera acum, da? Bine, atunci vă așteptăm. Mulțumesc. E, sucit. o să avem o vedere superbă spre mare. Știi ce ar trebui să facem la întoarcerea ta de la Paris? Să luăm vaporașul și să mergem de-a lungul coastei până la Biarritz. Splendid. Va fi ca a doua noastră călătorie de nunt Ei, Și așa o să fii în sfârșit liniștit, nu? Nu o să te înșel decât în timpul escalelor Un marinar în fiecare port Bă, <laughs> <ca ai rază. laughs> Ești incorrigibil zău, așa Fac o glumă și te și înverzești. Spun un cuvânt și te și-ngălbenești Un adevărat curcubeu Un cuvânt? <laughs> Acum îmi aduc aminte Azi, noapte în somn, ai rostit un cuvânt. Eu? Da, un prenume. Patrick. Patrick, prenume. Patrick și mai cum? cum? Patrick. Atât, ai spus Patrick. Cu intonația asta languroasă, ai visat. Poate că am spus calic sau mojic sau uh, batic. <laughs> Cu dicționar de rime. Evident, te poți apăra oricând. Jalnic, Patrick, Patrick. Patrick, paharnic, ceainic, darnic. Da, da, ai spus Patrick. În regulă, am spus Patrick. Dar închipuieșteți că nu cunosc niciun Patrick. Eu știu. Poate e cineva care l-ai cunoscut mai demult, pe care l-ai revăzut, nu? De mult. Nu mă faci să râd. Nu prea pare în apele tale. Bineînțeles că nu sunt în apele mele. Nu sunt. Nu sunt pentru că mă enervezi Pentru că știu ce urmărești Nu există niciun Paul, niciun Petru, niciun Patrick Polițistură ce ești Îți dau cuvântul meu că ai spus Patrick Și eu îți dau cuvântul meu că nu cunosc niciun Patrick Suntem deci chit Ah, ești îngrozitor, odios, ridicol Iartă-mă, te rog Te rog, iartă -mă. Oh. Ce vrei mai, ce vrei Iubesc pentru o dea Te iubesc ca un nebun Uite, nu mai plec la Paris, gata Nu, oh. nu, no, nu, no, no. Rămâne aici Nu, no, Nu, no, nu, nu, ai să te duci nu mi-aș niciodată că, din cauza mea, să nu-ți faci datoria. Bine. Atunci, sărută-mă. De împăcare. Cine poate fi la ora asta? Pii, grădinarul tău, probabil. Poftiți! intră, domnule! Explică-i tu ce vrem. Eu mă duc să termin bagajul. Bine. O, copil, când vii, adu și gheață Bine. Poate oferim unui omului. Bună seara, domnule. Bună seara. Am venit pentru grădina dumneavoastră. Da. Lenoir. Încântat. Henri Dulac. Vă mulțumesc că ați răspuns atât de repede la chemarea noastră. Ei, lucrez la școala agricolă și casa dumneavoastră este în drumul meu. Da. Ați trecut prin grădină, nu așa? Ați văzut totul. Mm. Totul îi va da de, buruie, de, de, de de Trebuie curățat, semănat iarbă mm. Trebuie trasat un drum până la debarcader Da, da, am înțeles Pot veni chiar de mâine? Da, da, nu, da, nu no, no, Mâine sunt la Paris Adică vreau să spun că soția mea nu va fi acasă Poate duminică O, oh, grozav Așa voi puteți să nu spun nimic patronului meu Un mic supliment la salariul meu nu e de lepădat, nu e așa? Da, fixați dumneavoastră prețul nu mă tot o Vă acela este al dumneavoastră? Ce frumos este! Da. Iubito! Să-l prezint pe domnul care se va ocupa de grădina noastră. Da. Bună seara, doamnă. Vai ce neîndemânate că pot fi. Scuzați-mă. Mă duc să aduc altele. A, atunci, pe duminică. Bună seara, domnule. Nu doriți să nu schi? Ba da, cu plăcere vă da, rog Cred că ați mai cunoscut-o pe soția mea, nu? Eu? Nu Nu am văzut niciodată pe doamna Patronul meu a vorbit cu doamna și mi-a spus să vă telefonez mm -hmm. Credeam că ați întâlnit-o pe soția mea azi în oraș Și că din v-a spus că avem nevoie de un grădinar Gata, v-am adus altă gheață. Doriți un pahar de whisky, da? Cu plăcere. Sunteți foarte tânăr. Desigur, nu-i căsătorit. Oh, ba, căsătorit, domnule. Și trei copii. Oh, șase ani, patru ani și ultimul Tot 8 luni. Bravo, bravo. La ce număr de telefon vă pot chema, domnule? Să-mi confirmați dacă duminică... Oh, nu, nu, nu e nevoie. Sunt de acord pentru duminică. Bine. Locuiește în oraș? Da, domnule. Pe ce stradă? Uh, strada care... Spii ce am putea face, iubitule? Să-l rugăm pe domnul de lac să ne pună în grădină niște mușcate. Oh. Foarte bună idee. <laughs> Chiar le-am la un preț foarte convenabil. Vi le aduc duminică. Minunat, atunci pe duminică. La revedere, domnule. La revedere, doamnă? Uh, domnule... No, nu, nu, nu nu de. Nu, nu, nu, nu, vă rog, lăsați-mă să mă conduc. Vă rog, poftiți, potiți să Drăguț, băiatul ăsta, nu? Drăguț, da! Aha. Îl găsești drăguț! Da! Așadar, din nou, gelos. Da! Bine! Atunci, ascultă! Primo! Te sfătuiesc să nu încerci să afli dacă numele acestui nenorocit nu e cumva patric. Secundo, să-ți bagi bine în cap, că nu-l cunosc. Nici de la tata noie, nici de la mama Dracului, nici tărțul. încetă să mai umbri ca un leu în cușcă. Patru, ia o hotărâre definitivă. Ori pleci la Paris, ori stai aici cu mine Uhu. și zâmbești. Ori îmi fac geamantanul și plec. Refuz să mai fac pe infirmiera și să fiu toată viața victimă Ho oh, oh, ho oh, oh, ho, pe ce tu nu vorbești? Ca și cum ai fi vinovată? Păi, da' sigur, și ca să nu fi obligat să te aperi. Metoda obișluită. și ciripești, Și Ciripești? Ciripeș. păstrează cunoștințele muzicale pentru derbedei pe care îi frecventezi în localurile poliției. Și pentru curvele care te-au făcut să ai o părere atât de jalnică despre virtutea femeilor. Oh, no. Te rog să mă respecti. Am dreptul la respectul tău mm. și nu te mai încrunta, buldogule! Câine rău ce ești! Ah. Hai să nu ne mai certăm. Suntem nervoși amândoi. Mă duc să-ți aduc valiza. Ia să vedem dacă mergem telefonul ăsta. Să fii prudent. Să nu gonești! Da. E noapte. Vrei să mănânci ceva? Oh nu, no, nu. No. Am să beau pe drumul o cafea și la Paris o să iau masă cu un coleg. Foarte bine. Eu am să citesc așteptând telefonul tău. Telefonul meu? Da. Aha. Ca să-mi spui că ai ajuns cu bine, nu? Da, sigur. Nu o să pot adormi dacă nu mă suni, să știi. Laura, te rog, iartă -mă. Iartă-mă pentru toate supărările pe care ți le fac. Uite, dacă n-ai să poți dormi, eu o pilulă din acest flacon, da, numai una singură, să știi. Bine, bine, bine. Hai, te conduc până la mașină. Nu, nu, nu, nu, nu, te rog, E întuneric și s-a lăsat Apri de foc. Și vezi, nu te lăsa să-i de vreo autostopistă? oh! oh! Nu sunt eu din aia. Cunoaștem, bărbații sunt toți niște afemeiați. Ah! Ușor, ușor, fetițo. De ce te-ai întors, Patrick? -s -s. De ce? Mă cheamă Ari Delac. Bagă de seamă. Ce vrei? Să-ți țin companie. Mi-am zis, soțul a plecat, e momentul să trag o șuietă cu micuța mea, Laura. Nu-ți drăguț? Pleacă de aici, banditule! Nu ești decât un excroc ordinar! Ai îndrăzi să te lești de mine și ți-am dat 50 de mii de falci! Ca să nu te mai văd! Și ai tu pe eu să te prezinți aici ca grădinar! Hai carete! te Și cât mai repede! Dacă îți fleanca sau te snopesc în bătaie ca pe vremuri! Așa doar ca să-ți împrospătezi memoria și să-ți calmezi nervii! De altfel, n-ar fi rău să-ți supraveghezi reacțiile. Auzi, să scape din mână bolul cu gheață, Nu Noroc am făcut eu pe idiotul și mi-am inventat pe loc o soție și trei copii. Fii înțelegător, Patrick. Am avut pe vremuri o viață agitată cu tine, dar acum... am descoperit un om minunat pe care îl iubesc. Mm. Auzi, pe care îl iubesc! Nu e nevoie să țipi, -ți nu sunt surd. Și nu vreau să-l pierd. Nu mai spune. Și ai dat peste un prostănac care este creată? Nu! Nu-i prostănăc. E chiar prea deștept. Miroase că am avut un trecut nu tocmai curat. Și e gelos. Suferă ca un martir. Mă lupt din răsputeri să nu-i dau vreo ocazie să mă bănuiască. Te rog, pleacă. Nu, nu, nu. Răgruță. Nu pierd eu asemenea ocazie. Am crezut că visez când în Brazilia am dat întâmplător peste un anunț monden dintr-un ziar parizian despre căsătoria ta cu un polițist. Colosal! Și mi-am zis atunci că trebuie să mă ocup de voi doi. Ador poliția. Lasă-mă să trăiesc în liniște, Patrick. te implor. Mă draga mea. Bine, bine, o să mă retrag în Australia. Îmi plac călătoriile. Dar ele costă scump. Dar eu nu am bani, Patrick. A, ah, asta e foarte picticos. Dacă mă ameninți, îi spun totul soțului meu și nu o să fie bine. Pentru cine? Imbecilule, Olivier poate deveni furios. Și atunci suntem buni toți trei pentru rubrica faptelor diverse. Just, ar fi ridicol. Dar sărăcia e și mai rău. Dar de unde vrei să găsesc bani? Am procedat la o mică anchetă, Soțul tău e plin de bani. cere lui. Nu pot! Sub ce pretext să cer bani? Nu știu. Inventează și tu ceva. Orice. Nu o să-mi dea bani fără un motiv serios. În cazul ăsta o să-i dau eu motive destule. O să-i spun, domnule comisar, sunt fostul amant al soției dumneavoastră din vremea fostului ei bărbat. Am venit să vă cer Niscai Valovele ca să mă expatriez și să-mi refac o viață cinstită. Dacă nu-mi dați ce vă cer, în clipa asta mă duc la poliție, declar că soția dumneavoastră și-a ucis pe primul ei soț. Minți! Minți, nu ai dovezi! Nu te creadă! Las pe mine. Știu eu cum să vorbesc cu copoi ăștia. Nimeni o să cădă o jigodie ca tine. Cu atât mai puțin soțul meu. A, da? Crezi că soțul tău cu gelozia lui morbidă și cu deformarea lui profesională nu se ia de bună afirmațiile mele? Va fi o confirmare zdrobitoare a pânuielilor lui. Ascultă-mă și îți cu cu La Lacrimile tale mă lasă rege, pe scurt. Tu ți-ai refăcut viața, ți-ai găsit un soț bun, îl iubești. De acord. Dar și eu vreau să-mi refac viața. Logic, nu? Bine. cum? Pune să-ți cumpere un colier sau o brățară de preț. După trei zile o pierzi și ești disperat. Nu e grozav ideea? Și dacă nu vrea să-mi cumpere o bijuterie atât de scumpă. Atunci înseamnă că te-ai prostit rău de tot, păpușico. Te-am știt mai de pe vremuri. mori. doamne, Piet Uh, ce poate face dragostea dintr-o femeie, mă dezguști Ascultă, Patrick Arid de lac, pe dracu' ești idioată? Oricum te privește, găsește orice pretext O să facă scandal, dar până la urmă tot o să scoată biștarii Vreau să pun mâna pe milioanele lui până duminică De nu dau totul în vileag Gândește-te bine, mă cauți la hotelul Golfului, la doi pași de aici Unde m-am înscris pe numele de Ludovic de Cordoba Pașaport Argentinian E călos dezgustător. Iar tu cu aerele tale de mironosită îmi faci greață. Acum, care te Vedeți să nu te vadă cineva. Nu se știe niciodată. Azi, în oraș, mi s-a părut că erai urmărită de un individ suspect. Nu? Oh. Nu cumva gelosul tău o fi pus pe un sticlete să te urmărească. Olivier, exclus! N-ar fi în stare de așa ceva. Mai știi? Polițistul, chiar amorezat, tot polițist rămâne. Hai! Fă ce ți-am spus și dăm un pupit. Ah, să nu de mine. O, oh, fă mai puține nazuri când te împărțeam cu primul tău soț. Care era ca și tine o mare canalie. Ar fi trebuit să te ucid și pe tine în seara aceea. Și dacă continui să mă șantajezi, bagă de seamă să te omor. Chiar așa? Îl iubești pe polițistul tău până într-atât? Până a fi în stare de o crimă pentru el? Ei bine, da. Ah, da. Vai, mă înduioșez Uite, sunt gata să plâng Ești mizerabil De altfel, dacă nu o să te ucid uh -huh. O să mă omor eu Mă otrăvesc și gata Sublim Dar soluția mea e mai bună Din două una Ori tu o să-i golești buzunarele Ca să-i păstrezi dragostea Ori el o să scoată biștarii Ca să te păstreze Ori o să-i spun eu totul Nix, draguțo. te cunosc, ești laș. Nu o să-i spui nimic pe duminică și nu te sinucide. Ar fi păcat. Are super! Și te pot și foarte bine remărita a treia oară. Ludovic de Cordova, vă salută în de Seniora! Salut, Păpușic! Ticălostule! Igodie! Vreau să mor! Vreau să mor! Amor? Amor. Amor. Amor. Amor. Laura! Laura! Iubito! M-am întors! Te ador! Laura! Am renunțat la călătoria mea! Unde ești? Laura! Ia să vedem ce spune magnetofonul. Și dacă nu vrea să-mi cumpere o bijuterii atât de scumpă? Atunci înseamnă că te-ai prostit rău de tot, păpușico. Te-am știut mai de pe vremuri. Oh, doamne, Piat-Olivie. Uh, ce poate face dragostea dintr-o femeie, mă dezguști. Ascultă, Patrick. Arie de lac Pe dracu e știdioată. Oricum te privește, găsește orice pretext. O să facă scandal, dar până la urmă tot o să scoată viștarii. Vreau să pun mâna pe milioanele lui până duminică. De nu dau totul în vileg, Gândește-te bine. Mă cauți la hotelul Golfului, la doi pași de aici, unde m-am înscris pe numele de Ludovic de Cordoba, pașaport argentinian. Los disgustător. Iar tu cu aerele tale A de milioane Laura! Laura! Dar ce-ai făcut, Laura? Oh, oh, non oh. oh no! No. Allo? Allo. Allo! Spitalul, vă rog salvare. Salvare! mulțumesc ah, pentru proptitudinea Cu care spus e răspuns apelul meu Îți ca Totul în ordine? Da. Da? da, soția mea se odihnește Știți, am văzut seară o salvare și mi-am făcut griji A avut o indispoziție trecătoare M-am gândit mult asta noapte să știi că ai avut dreptate da? Totul e din vina Păi nu vă spuneam, eu am un uh, spusăția dumneavoastră neprihelită E ca o mielușa. Așa e, așa da. e, am chinuit-o mult cu gelozia mea Vedeți? Am ghisit un flacon întreg de somnifere ]ivaliv. Da, da, da, da, din fericire am sosit la timp Bravo, totul e bine când se termină cu bine <Enterprise> Asta o să vă învețe minte să mai fiți gelos chiar degeaba Ați ascultat în Da, -a? da, -a? da -a. Nu a fost uh, nu e... registrat uh, nimic Nu, Am aruncat ban, n-am foc da. Am hotărât de asemenea să mă licez de asistența de Italia. Te pot să-mi toațe din seara la Paris da. Cât îți atoresc? Bă, ai nimic, ai, nimic, nu, ne no, no, ați achitat no, chiar no. totul, vă nu, tu nimic Știi că, că sunt foarte mulțumit de serviciile de mitale, țin vă să... Vă mulțumesc, a, a, să știți că a, a. ați suferit un șoc puternic Parca mai, da, uite, mai tremurați încă Fiți la la asamblator, nu, nu, Nu nu e prea Hai, dragule, E. A cumpărat ai plec. uh, repede să nu vină soția mea. Da, sigur, sigur. Am făcut destul de re și dacă vreau să vă rog, dacă printre relație dumneavoastră mai cunoaște și alți soți, geloși m ați trimis datora să le dați adresa mea. vă cu, uitați-vă cartea da. cu domnul Eduard, detectiv urmăriri discrete știți, nare. Vă foarte mult. Da! Alo? Alu. Spitalul vă rog! Vă mă Încă o dată vă salut și vă mulțumesc! Salut salut, Alo, salut, salut! salut! Alo? Cabinetul doctorului Jover? Comisarul Lenoa. Da, la telefon! Alo! Bună ziua, doctore! Ținem să vă mulțumesc! Da... Da, e bine, e bine acum! Nu, nu mai avem nevoie de nimic acum! Decât de liniște! Da, nervii. Un accident stupid. Încă o dată, toate mulțumirile mele. E De ce te-ai sculat, draga mea? Iubita mea, dar ești încă slăbită. Hai vină lângă mine, iubito. Iubita mea, draga mea. Sper că mai am dreptul să-ți spun iubito de ce Ești soția mea. Nu ești tu, Laura mea? Aceeași. Eu însă miracol. De azi dimineață sunt un alt olivie. Până ieri, un gelos nebun și orb care se luptă împotriva unor fantome. Ori de ieri, știu de ce mi era frică. Știu împotriva cui trebuie să mă lupt. Și am luptat. Am luptat ca un leu. Un tigru gelos. A murit. Trăiescă leul acum. Oh, e prea frumos. Aș a preferat să mă înjur să mă bați. Mi-ar fi fost mai puțin rușine. Să nu mai vorbim de trecut. Sunt soțul tău și să știi că sunt un bun polițist. Sunt tas în problemele de șantaj. Nu e chiar atât de simplu. Dar ar fi trebuit să-mi spui totul din prima zi. Asta mi-ar fi scutit de criza de disperare prin care ai trecut. Mi-a să nu te pierd. Te iubesc și... Știu, știu, știu, știu, știu. Am ascultat și reascultat toată noaptea înregistrare și... S-am ascultat strigătele tale de biet animal prins în capcană, dar și strigătele de iubire. Ele m-au salvat. Mă îndoiam de dragostea ta. Acum sunt sigur de ea. O să te salvezi și vom fi fericiți. Totul a devenit foarte simplu, foarte simplu. Uite, vezi această bandă de magnetofon? Da. O vezi? Da. În ea e toată viața mea. Ce ciudat. Până ieri te îndoiai de mine, iar. Era acum ești fericit. Da? Da? Pentru că acum nu mai ești o femeie care își ascunde trecutul. Ești femeia mea care trebuie să apăre viitorul, nu te teme. Omul ăsta e o Olichea neînsemnată care a pierdut prima bătălie. Spera să te terorizeze, amenințându-te când va spune totul despre trecutul tău. E bine, acum l-am aflat. Cu atât mai rău pentru ea. Da, da. Ca să ne piardă poate totuși să mă denunțe poliție Nu e chiar atât de ușor, draga mea Nu e chiar așa Îi se vor cere probe Iar eu trebuie să prevăd contraprobe Pentru asta însă e necesar să-mi povestești totul Mai tare exact Exact Totul, totul Riposta noastră va depinde de exactitate cu care Tu îmi vei povesti totul Bine Doamne Vino Nu, nu, nu, nu, nu, O să te ascult acum, nu ca soțul tău, ci ca un comisar de poliție. Uite, eu stau aici. Așa. Și tu, însă. Mai întâi. Mai întâi trebuie să-ți spun că nu l-am ucis pe soțul meu intenționat. Așa. Patrick? Patrick, numele ăsta. <laughs> știam eu bine că l-ai pronunțat în sumă. iată te ascult. Când l-am cunoscut pe Patrick, aveam 18 ani. Curând mi-am dat seama cât era de josnic. Juca, bea, organiza tot felul de excrocherii. P bine, dar cum l-ai cunoscut? pe primul tău soț. Într-o zi, Patrick mi-a prezentat un prieten. Vincent Leroy. Un tip foarte bogat. Mi-a făcut curte. M-a cerut în căsătorie. Patrick m-a sfătuit să primesc. Speram, în sfârșit, să nu mai duc lipsă de nimic. M-am măritat cu el. Dar acest însă s-a dovedit a fi și mai cumplit decât Patrick. Bea, se droga. Într-o seară, fiind bet. mi-a spus că Patrick. Mă vându-se lui. De am redevenit amanta lui Patrick. mi silă de mine. Și? Drama? Crima? Patrick venise la noi. Eram singur acasă. După un timp a sosit vense. Bet, Ne face o scenă. Iese scandal. Bătai. Vensă mă palmuiește. Îmi pierd capul, pun mâna pe o de cristal și o arunc în capul lui Vensă. El cade și-și sparge capul. A murit pe loc? Am crezut că e nebunesc. Și? Ce-i făcut pe Patrick a făcut totul. A pus la cale un plan care să mă dezvinovățească. A dispus corpul în așa fel încât să se creadă că, că s-a lovit cu capul de colțul căminului. Și poliția a crezut versiunea accident? Da, da, Vian să înduhnea alcool și nu-mi lăsa nimic, niciun ban nu datorii. Dosarul a fost clasat. Am părăsit totul și am luat-o de la zero. Și Patrick? Înainte de venirea poliției a dispărut cu toate bijuteriile mele. Frumos, nu? Da. Și tu? Ce-ai devenit? Am vândut mașina lui Vincent și... Ca să-mi alung gândurile, m-am îmbarcat într-o croazieră. În baleare. Atunci te-am cunoscut. Adu-ți aminte. Nu voiam să mă căsătoresc cu tine. Aveam motivele mele. Iartă. Iartă-mă că te-am făcut să retrăiești acest coșmar. Olivier, mi-e atât de frică. sărută În exercițiu funcțiunii? O, oh, niciodată în timpul unei anchete! Doamne, cum poți avea tăria să mai glumești? Mai, dar situația nu este atât de gravă. Pricepe, dacă Patrick se adresează poliției, riscă la fel ca și tine. Da, ca să mă distrugă, e stare de orice. Păi, dar nu e idio, draga mea. Scopul lui e simplu. Întâi să te sperie, doi să obțină banii, trei să dispară. E bine, îi dăm banii pe care îi cere și îl lăsăm să plece. asta e tot. Cum? Ai de gând să-i plătești? Păi, ca să fiu liniștit, da, o să-i plătesc. Nu e nicio tragedie. 20 de ani am făcut economii, Probabil că a sosit momentul să repun acești bani în circulație. Dar nu merit, credem. Mă. nu te subestima. Alo? Vă rog, dați-mi legătura cu hotelul Golfului. Trebuie vorbit cu el prietenos. O să-i spui să vină aici că e singură și că ai banii la tine. Nu. Restul mă privește pe mine. Nu. Nu, nu pot să-i vorbesc, o să leșin. Trebuie, trebuie Fă un efort pentru mine, pentru noi Bine, ai dreptate Ai dreptate, nu, nu am dreptul să fiu slabă Da, te rog Alo, mulțumesc, domnuleșoare Hotelul Golfului? Aș putea vorbi cu domnul Cordova, vă rog Da, vă rog mor. Alo, tu ești? Da, trebuie să vii aici repede. După cum vezi, am devenit rezonabilă. Da. Da, sunt singură și banii sunt la mine. Te aștept. Vino cât se poate de repede. Bravo, bravo, iubito. Ești acum vinosfurcășime. Să vedem care din noi e mai tare. Olivier, ah. omul ăsta e foarte periculos. Nu e fică de nimeni și de nimic. Se poate, dar să știi că are un bug nevralgic. Are nevoie de bani. Și ești în stare să faci asemenea sacrificiu pentru mine? Tată viața o să-ți fie Lasă, lasă, lasă să știi că nici eu nu sunt în sfânt. Uite, ca să fiu sincer, chiar prefer să fii ceea ce ești. Am o de Sunt mai rele decât toate. Așteaptă primea ocazie să-și înșele bărbatul cu primul venit. Tu ai și făcut-o cu primul tău soț Asta mă liniștește Iată-mă, ce vrei, sunt un profitor Ești un tip ciudat, Olivier Un om cum se cade O rasă pe cale de dispariție De ce faci toate astea pentru mine? Pentru că, înainte de a te cunoaște Nu am fost niciodată fericit Și acum, acum sunt fericit Așa că, atâta pagubă pentru bani. Iubita mea ah. El ce? El e atât de repede. Ce brec, mirosul banilor. Ia loc la birou, lasă-l să intre și nu te mișca. Nu vorbi. Nu trebuie să mă vadă imediat. Ar fugi. Salut, păpușo. Vezi, am venit cât a putut mai repede am alergat. Unde sunt banii? Să ai înghițit limba? Bună seara! <coughs> Iertați, domnule... Nu vă observați să venisem să vă confirm că duminică nu... Dar nu te obosiți, crocule. Știu tot. Da? Ce drăguț. Un menaj model. Bravo, bravo. Avem de vorbit noi doi. Laura, te rog, du-te în camera ta. Aș vrea să... Te rog, lasă-ne. Chiar așa, du-te de culcă. O să ne explicăm mai bine între bărbați. Olivier? Vreau să rămân... Draga mea, lasă-mă, te rog, să mă ocup singur de această tranzacție. Dar aș prefera... Ți se spune să te duci în camera ta, înțeles? Mișcă! Nu să-i vorbești cum trebuie, le nu! Păi, chiar așa am vorbit. Dovada? Priviți, aș fi urcat. Ah, se pare că nu vă prea pricepe să vorbiți cu femeile. Vă dau gratis un sfat. Cu ele, politețea nu face doi bani. Dar, excrocheria, crocheria șantajul, fac parale... O să facă nicio grijă Cât? Ce cât? Cât face mm. tăcerea dumitale? Păi să vedem De când o tot caut pe Laura Am avut cheltuiele, apoi... Cât? Uh... Stați puțin Nu vă pot da o cifră fără să vă pregătesc cât de cât, nu? Să că e vorba de o sumă mare? Chiar așa O sumă foarte mare Așa cum să vă spun ca să vă menajezc sunt uman. Vă explic motivele, și abia pe urmă vă spun suma. Cauza și efectul. E pe limba nu-i așa, domnule comisar? Te ascult. Iată. Deci, Laura și-a ucis primul soț. Stop. Laura nu l-a ucis pe Vensă. A fost un accident. Băuze. A alunecat. Și-și-a spart asta de colțul căbinului. Basta! ăsta este scenariul pe care l-a oferit poliției, Dar eu, eu am fost acolo, Am fost de față la asasinat Și pot să vă afirm că ea i-a spart capul. N-ai crede, dar are putere femeiuși ca asta. însă nu era beat, o bătea. Pentru ea există circunstanțe atenuante. Dar dumneata, dacă denunți această crimă, Vei fi acuzat de complicitate și de fugă de la locul crimei De altfel nu poți aduce mărturia mortului care se, să te dezvinovățească Nu? Păi e mort, mai! tocmai Așa că nimic nu dovedește că nu dumneata l-ai ucis Laura fiind doar spectatoare neputincioasă la crima dumnei mm, Așa? Mareși mecheremiește, numai că îți atrag atenția asupra unui amănunt. Laura trăiește aici în lux și confort, pe când eu, fără un ban, sunt la discreția primei razii. Așa că eu nu am mare lucru de pierdut. Dar nici nu câștigi nimic dacă o și pe ea la pușcărie. Nici ea, nici eu nu vom sta la pușcărie, pentru că o să plătești. Cât? Moment. Să ținem cont că pierd o bună colaboratoare. Colaboratoare? Păi da, cu ea pe vremuri făceam afaceri bune. O prezentam unor domni, înțelegeți? Făcea de pază când spărgeam câte o prăvălie, Eu o pierd. nu e adevărat, minți! Minți! Jur pe viața mea! Niciodată n-am făcut așa ceva! Laura, te rog, lasă-ne! Mă înțeleg, te cu cum poți ca să uiți prețul, fie, dar nu spune asemenea orori despre mine și numai niciun. Sunt destul de păcătoasă și așa te implor. Laura, într-adevăr, are pe conștiință asemenea fapte? Eh, nu, no, desigur, am forțat și eu puțin nota. Îți <gântă> mulțumesc, patric! Ai fi putut să o scutești de astfel de jignire. Am nevoie de bani. Bine, bine, bine. Pentru ultima oară, cât? să atrag atenția, să-ți măsor pretențiile Sunt un redutabil polițist și am de gând să-mi apăr nevasta O să am grijă să te bag cât pot la apă și țin în seama de poziția mea Sunt sigur că jurații o vor absolvi pe ea Cred și eu, corb la corb nu-și scoate ochii Se vor răzbuna pe mine Da, așadar, cât? Ca la pocăr Cărțile pe masă Cât? Trebuie să-ți mai spun că Îți dau un milion Și să nu te mai bat Îți bat joc de mine? Nu un milion 50 de milioane Ca să tac Tăcerea dumii nu valorează 50 de milioane E o aprecie de personală Ști că nici nu posed o sumă atât de mare în bancă În bancă poate Nu mi-am băgat nasul în conturile dumitale, Dar știu că ai valori în bursă Care să acopere această sumă Negociabile imediat la purtător În plus, ai moștenit nu de mult un unghi bogat Sunt bine informat, așa -i? În regulă E ultimul dubit al de preț? Dacă ai de gând să te tognești, dublezi prețul Bine 50 de milioane Toată averea mea. Merită Pe urmă dispar Pentru totdeauna Da? Cum? Cum ce? Cum o să mă asigur că nu o să te mai vedem niciodată? Poftim? Pida, eu îți dau 50 de milioane, contra ce? Cine îmi garantează că o să dispare pentru totdeauna? Dar ai cuvântul meu de onoare! <laughs> mă pot să râd. Înțeleg, ce vrei? Pii, vreau dovada ca nu o să-ți mai văd mutra niciodată. Dovadă? Păi cum? Nu ți-am spus? Cuvântul meu. Uh, sunt ce sunt, dar am obraz. Am stabilit o convenție, o respect. Pe onoarea mea. Vrei să știi că îmi trebuie ceva mai concret. Asta-i tot ce pot oferi regret. Dacă nu poți, nici eu atunci nu o să-ți dau 50 de milioane. Nu o să-ți dau nici 30. Nici zece. Nimic. Asta-i culme. Așa cum zici. Ce să fac? Adio, speranțele dimitele. Ei, ce vrei? Nu pot să risc 50 de milioane decât contra unei garanții excepționale. Logic, nu? Ce să spun? Da, desigur. Pee, na, pune-te în locul meu. Da, sunt de bună credință, drace. Nu prevăzusem cuiul ăsta. Ce propui? Sunt gata să fac orice. Pee, știu eu. Poate de poziția vreunui prieten în care i-a se fi povestit totul. N-am povestit nimănui nimic. Doar nu eram prost să mă dau pe mâna cuiva care să mă șantajeze. Mulțumesc pentru informație. Deci nu știe nimeni nimic. E, tot am câștigat ceva. <hăt> Felicitări, comisare. 1-0 pentru dumneata. Dar ce facem atunci? știu eu. E cumplit, dar n-am ce face. O să fiu nevoit să denunț toată daravera copoilor. Tocmai eu care nu pot să îi înghit. Oh, Scuză-mă, te rog. Gata, e să terminăm o dată. Uite ce e. Important pentru mine e să am certitudinea Că nu să mai poți să faci niciodată vreun rău. Prescripția legală e de 10 ani. Când a avut prima. Acum de... Da. Deci ne mai rămâne 8 ani. Timp în care lună de lună mă pot șantaja. Eu sunt dispus să plătesc. Dar numai până la termenul prescripției. Astăzi îți dau să zicem 15 milioane. Apoi peste 3 ani 10 milioane... Peste alți trei încă 10, și în al optulea an vei primi ultimele 10 milioane. De acord. Adică nu. Stai așa. Și cu devalorizarea ce fac? 10 milioane peste trei ani nu o să valoreze cât 10 milioane azi? Nu, vreau să ajung cerșător. Ca să nu mai spun că în meseria dumitale poți să crep și peste o săptămână. Ce fac atunci? nă nu, ce vreau eu e să am o sumă mare odată Și poate o mică rentă anuală La fiecare întâi ianuarie Cucu, salut, bine te-am găsit Cât vrei imediat? 35 de milioane Da, bine, de acord Când poți să mi dai? imediat, îți fac un cec Aha, și... na, na. Vreau bani gheață în cazul ăsta trebuie să mă duc în oraș la bancă. Veți să-ți dea banii în bagnuțe de câte 10.000 și nu încerca să-ți notezi numerele. Am înțeles. Pe când și unde? Astăzi seara, ora 10, aici. O să fiu prezent la întâlnire. Nu, dumneata, Laura. Asta, să știi că am putea să o scutim pe ea pentru... Nu, nu, nu. Laura îmi va mâna personal banii În vreme ce dumneata vei face o mică plimbare pe șosea Dacă îmi i întinzi o cursă Vreau ca soția dumneitale să cadă în ea odată cu mine Logic? E logic Laura te va aștepta aici Să zicem la, la ora 10 Cu cele 35 de milioane În bacnote de câte 10? Exact, în regulă Și dacă totul se încheie cu bine Nu mă mai vezi niciodată doar așa cum am convenit de fiecare între ianuarie. Domnule comisar, pe diseară și omagile mele soției și 35 de milioane. E o sumă enormă. Da. În 35 prețuiești de milioane. Și să-i dai toți acești bani în seara asta? Îi păi trebuie. E mai tare ca mine. El nu are nimic de pierdut. Iar noi, de frica scandalului, vom trebura mereu să nu, să nu reapară. Nu vom fi niciodată liniștiți, fericiți. I-am pomenit de prescripție, dar abia după aceea el va fi mai periculos. Pentru că nu o să mai pese atunci de închisoare. Pe când nu ne va fi întotdeauna teamă de scandal. În curând o să vină la trei luni odată, o să ne ceară bani și asta este inevitabil. Nu, nu, nu trebuie să ne facem iluzii. asta e legea șantajului. Și totul e din vina mea. Nu, draga mea, pentru că datorită acestei întâmplări am aflat că mă iubești. Asta -mi va dat curajul să... Dacă mi s-ar fi spus într-o zi că voi fi în stare să... Ascultă, Laura. Da. Laura, ascultă-mă bine. Ca să suprim șantajul, nu există decât un singur mijloc. Să-l suprim pe șantajist. Ce spui? Dar trebuie să alegi. Sau acest om ne ruinează încet, lună de lună. Sau astă seară, la ora 10, îl omorăm. O crimă. Dar, Olivier, tu ești doar... Da, da, da, da. Sunt inspector de poliție. E momentul să profit de asta. O să spun un secret. Dețin mișlocul infailibil de a realiza o crimă perfectă. Tu? Da. Eu. Un polițist. Eu. Pentru că te iubesc. Te iubesc, Laura. Și acum mă Vrei să se rezolvărolă Nu. No, nu, nu mi-a frică. Nu draga mea, Nu trebuie să tragi decât un singur glonț. Înțelegi? Un singur glonț. nu vine Nu mai pot să aștept. Ah! În sfârșit ai venit. Ce se fac? M-au făcut să aștept la bancă. Ca să nu mere banii. Da, nu înțeleg de ce mai era nevoie să scoți banii dacă tot o să-l omorâm. Nu, nu fi naivă să nu-ți închivui că individul nu a spionat. este precis steaba ca nu cumva să mă răzgândesc. L-am zărit la bancă. A spus după un ziar. A văzut când am ridicat banii. Acum e liniștit. Și până la noapte va sta ascuns undeva, pe aproape, pe aici. E imbecil. Nu subestima niciodată adversarul, draga mea. E una din regulile poliției. Bine. Bine, explicăm tot ce trebuie să fac. Mai avem doar câteva ceasuri. Planul e foarte simplu. E logic și de aceea e bun. Să zicem că e ora 10. Da. Sosește. Tu e singură. Eu sunt plecat. M-a văzut dispărând pe șosea. Cum? Nu o să rămâi cu mine? Cu neputință. E una din condițiile lui. Vrea ca tu să-i dai banii ca să fii legată de el în caz că aș vrea să-l înșel. Să stau singură față față cu el să fereastră, Dumnezeu! Ai de îndeplinit ceva și mai dreau. Așa că fii tare, te rog. Așadar... Eu sunt pe șosea și sunt atent să piedic orice vizită inoportună. O să debranșez telefonul ca să nu poate comunica cu exteriorul. Apoi aștept până ce totul va fi gata. Gata? Adică cum gata? Laura, draga mea, iubită mea, trebuie să fii tare. Tu o să-l omori. niciodată! Laura, nu mă îngreuna situația. Mă bat pentru tine, dar nu pot face mai mult Da, da, poți Ascunde-te pe undeva și o l tu Nu se poate Nu trebuie să-i trezim nicio o Bine Bine o să-l eu dacă așa vrei Îți asta? Numai ca să pun în practică o soluție ideală Care o să ne scape definitiv de el Planul funcționează Cu tine Nu fără tine Am înțeles, iartă-mă da. Dacă reapar în timp ce i dai banii, își pierde capul și dacă e înarmat, trage noi. Oh. Cât timp e singură cu el, nu e nimic. H înțeleg. Deci, sunt singură. Așa. El intră Așa. și... ce să-i spun. Da, bun. Uh, mai întâi, uite. Vezi revolverul ăsta? Da. E un vechi revolver al mamii. Săraca, săraca de ea, n-a tras niciodată nici măcar un foc cu el. Poliția nu și-ar pierde vremea să caute de unde provine sau să verifice gloanțele. E așa de mic încât îl poți ascunde ușor în buzunarul rochei. Okay. Ia, pune bagă, bagă-l. Bag, bag. Perfect, mai da, perfect. Nici nu se vede. Te placezi foarte aproape de el. Apeși ușor revolverul de pieptul lui. Și tragi, dar trebuie să fii foarte atentă, să nu-ți observe manevra. Deci, intră. Uh, să zicem că eu sunt Patrick. Uite, eu sunt terorul lui Patrick. Bună seara. Spune și tu ceva, bună seara, spune Da, da, bu -ă, bună seara. Așa. Uh, din bani, banii, șarlatanule, și să nu te mai prin pe aici. E bine? Oh, nu, no. nu, no, nu, no, nu e, nu așa. De ce? că îi dai banii sau dacă îi arăți mai a pus mâna pe ei și gata, adio. Păi mă vezi fugindu fel noaptea ca să-mi recuperez milioanele. E atunci cum să fac? Trebuie să-l pui în atmosferă, să-i ofer un pahar de whisky, pe scurt să, să facem așa fel încât el să ia locul, Uite. Uite aici pe canate? Nu, nu, n-am să pot niciodată Ia, ia-ți înapoi revăverul Ascultă, Laura, să știi că ești o indrată da. Eu mă omor pentru tine și... n-ai făcut atâtea fasoane când ți-ai omorât primul bărbat, nu? Olivier! iartă -mă, iartă -mă, te rog Mai, te rog, iartă-mă E, ce vrei? Sunt și eu ca și tine la capătul puterilor Iar cu, te rog Totul e din vina mea O să facem ce trebuie o să-l duc la canapea. Așa. Uite, așa bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, Așa. Foarte bine. Pocitează cu el, așa câteva minute. Lasă-l chiar să te sărute. Oh. Foarte aproape de el. Foarte, foarte bine, foarte bine. Și tragi drept în in inimă. A murit. A murit. A murit pe loc. Iar eu atras de împușcătură să o să schimbe din Rolul tău, gata, s-a terminat. Restul mă privește. Da. Ai înțeles totul? E bine? Foarte, foarte bine. O să lucid. O să lucid ce mai. O să lucid. Fii atent, te rog. Nu bea prea mult. Nu uita că de calmă și luciditatea ta depinde totul. Ai dreptate. Te rog. Da. Ce ai să faci cu corpul? Cu corpul? Da. Vaporașul. Vaporașul? Da. Evapurajul nostru! Iau mortul, plec el în larg, acolo scot hainele, le stropesc cu benzina și le art. Pe urmă un corpul peste bord, legat solid de vechiul motor Diesel, care îl va duce la fund într-o clipă. Are toate șansele, dacă mă pot exprima astfel, să nu mai apară la suprafață. Și chiar dacă ar fi așa, o să am grijă să-i ard vârful degetelor. Ca să nu mai poate fi identificate În digitale O atât mai simplu cu cât s-a lăudat Că a venit în Franța Cu un pașaport fals argentinian Pe numele de Cordova Ce ce va trimite poliția departe de noi Nu spun crimă perfectă Dar spun Asasinat izbutit Și asta Cu un singur foc a, Crezi? Am auzit că nu există crimă a, Așa se spune ca să-i descurajeze pe eventuali amatori. În cariera mea am întâlnit mulți oameni bănuiți de crime pentru vinovăția cărora m-aș fi pus mâna în foc, dar care totuși nu au putut fi demascați. Se cunosc numărul crimelor nepedepsite, dar cel al crimelor perfecte nu-l știm. Rămâne ca noi să dovedim că putem fi perfecți. O să meargă tot foarte bine. Nu-ți fie teamă. Ai vreo întrebare? vreo întrebare? de pus? Nu. Bun. Nu, ești mai deștept ca mine. Te-ai gândit la tot. Da. Dar crezi că nu bănuiește ce pregătim? Fi sigură că nu. E convins că nu avem altă soluție. Și apoi nu-și poate închipui că eu, un polițist integru, aș putea fi... <laughs> e de neconceput pentru el. Chiar este de neconceput. Da. Adică... Ce vrei să spui iubită? Nu, nu știu, Nu știu. mărturisește că vrei să mă supui unei probe definitive. Dragoste. Este soția mea recuperabilă sau este o canalie? Ușor de aflat. Îi pun un revolver în mână. Dacă nu trage, e cinstită și bravo. Mărturisim totul poliției, se face anchetă, e sper achitată și vom fi fericiți. Dar dacă trage asupra amantului ei. No. E într-adevăr ceea ce am bănuit-o. O depravată, o denunți, ducă se dracului. Ești bun, bună! Ești bună! Știi bine că tot ce fac, o fac din dragoste pentru tine, nu? Atunci e și mai rău! După această crimă o să mă ai la mână pentru totdeauna! Săraci, e noi! Iată ne prind în capcană ca doi criminali de rând! Nu, nu, nu! Spune mai degrabă că nu vrei să tragi asupra lui, pentru că îl mai iubește încă! Bro, nu, nu e adevărat! Atunci hotărăște-te! Hai hotărăște tu singură! Vrei sau nu vrei să tragi în el? Tragi sau nu tragi? Spune cum vrei! E cumplit! Sau plătesc o primă crimă, sau comit a doua crimă! Tu crezi că soarta n e mai bună? Încerc să-mi salvez soția și ea mă bănui de gânduri ascunse. Iartă-mă, iartă, -mă, iartă -mă, Olivier. Nu mai știu unde mă nu mai știu! Și Dar eu ce să fac? Ce să fac când ești tu acolo cu el? Nimic! Nimic. În cască s rivit pe neașteptate o vizită. Oh. Spui că sunt plecat la pescuit. Dar fii atentă. Orice cuvânt nepotrivit poate fi fatal. Da. Oricum, poartă-te firesc. Dacă faci exact tot ce ți-am spus, da? nu are de ce să-ți fie temă. Bine. O să fiu calmă, nu avea nicio grijă. O să lucid cu sânge rece. Bun. Va fi o climă perfectă Și gândește-te, gândește-te, iubita mea, dragostea mea Gândește-te că economisim 35 de milioane ah. Iar dacă totuși s-ar face unele cercetări Vom nega totul Nu l-am văzut pe Patrick N-a pus niciodată piciorul aici da. Cuvântul meu are preț Un trecut cinstit, ca al meu, contează mult Avem câteva ore de așteptat Hai să mai repete, o dată. Bine. Ia revolverul. Da. Pune-l în buzunar. L-am pus. Așa. E bine el. Ia atântă. Da. lăsește Bună seara! Bună seara. Banii sunt la tine? Eh? Uh, un papă? Băi... <laughs> <B> <laughs> da ce amabilă ești în seara asta, dragă mea. Ce? Da. Cum te simți? Bine. Fii fără grijă, n-am să te dezamăgesc. Te iubesc, dragă mea. Mi-ai dovedit-o mai mult decât mi-o închipuiam. Te iubesc și eu, dragul meu. Și tu mi-ai dovedit-o. Uh. Revolverul. Uite-l. atentă. E încărcat și i-am pus piedica. ține Și e de ajuns să apăs pe trăgaci? Sigur. Perfect. Ia, să văd. Bun. Acum o să ies în așa fel încât să vadă bine că eu plec. Pot să beau acum un pahar? Da. Banii. Să nu-i arăți imediat, nu-i scoți din sertar decât când ți-i va cere. Știu, important e să-l foarte aproape de mine da, ca să nu dau greș. Da. Dacă dai greș, asta te poate costa 20 de ani de pușcărie. 20 de ani? Gândește-te bine la asta. O să mă gândesc numai la asta. Da. Uh, stai, stai, stai, stai. cât e ceasul? Fără am plecat. Mai se modat, mă dat? Mă găseam. Peste puțin timp va trebui să fie mort. Va fi. Picurând. trage Tragi pe TV. Da. L-am tras. Bună seara, frumoasă. E, dumneavoastră a trecut pe șosea, așa cum ne-am înțeles. Am venit să-mi incasez milioanele. Unde sunt? Lasă-o moarte, iubitule. Magnetofonul e de mult scos din pendulă. Inutil să mai faci pe cloudul. Așa? Deci nu e nevoie să-i fac alt număr de circ? Slavă domnului nu. Bravo! Mă, -mă să durați să fac pe șantajistul. Hai să spun acum, repede, care e planul nostru. Dar mai întâi, hai să tragem o dușcă. Perfect. Uh. Da, puțin. Ia uite pe aici. De bani. 35 de milioane s-a executat, idiotul nu vine să cred. De multe ori mai dat gata scumpo. dar lovitura asta e o capodoperă. Ei, grație, darul tale de cabotin Soția dumneavoastră este o criminală, știu tot. Banii s-au divulgat totul poliției. Laura și-a ucis primul soț, etc. etc. Iar bietul de el. A murit de tuberculoză la o de kilometri de tine, să mor de râs, nu alta Ai fost grozav în două scenele Ei păi, spune, cum a reacționat gelosul tău când și-a ascultat pendula chiripitoare? Ca în cea mai autentică melodramă <laughs> scenariul nostru era totuși extravagant Ei, dar logic, exact pe măsura copoiului meu <laughs> de obicei polițiștii sunt mai deștepți Ei, da, dar se prostesc când sunt îndrăgostiți <laughs> A înghițit pe nerăsuflate povestea noastră Și și-a scos bănuții de la bancă Ne-am atins scopul Suntem geniali ah. ha -ha. O ștergem O, oh, avem tot timpul, iubitule Olivier nu trebuie să se întoarcă decât la un semnal al meu Am o noutate pentru tine Fii atent, planul meu s-a modificat Da? E, eh, oricum am încredere în tine Totul a mers pe roate așa cum ai prevăzut Îți reperezi milionarul, te îmbarci pe același vapor cu el, spre baleare. Urmează căsătoria expres și viața conjugală cu Otelo. Ei da, asta nu o prevăzusem, dar mi-a fost de folos. I-am întreținut gelozia. Am profitat de ea. Rezultatul? Ideea năstrușnică de a ascund un microfon în pendulă. <laughs> Primul țel era atins. Apoi înghite povestea noastră, se umflă ca un curcan, hotărăște să mă apere, scoate banii de la cășcherea. Al doilea țel era atins În sănătatea lui Vrei și tu? Nu, nu vreau, îmi ard și acum mațele Am petrecut două ore groaznice la spital Așa te-a durut? Da, Cum trebuia să-l fac să creadă că m-am otrăvit din disperare Am aruncat eu trei sferturi din somnifere la vece, Dar am înghițit totuși restul Ești grozavă Sunt organizată și mai ales ascult pe la uși Bine, bine, dar acum hai să o ștergem Ești surd? Ți-am spus doar că mi-am schimbat planurile am un al treilea cel de atins Nu ți de ajuns cu ce am luat? Nu, nu mi-e de ajuns Ție ți-e de ajuns? Mi-e de da. Imbecilule oh. Crezi că o să mă opresc din drum? Să mă mulțumesc numai cu 35 de milioane? Mi-e întrebuie -mi toată averea lui Toată? Dar cum? Mai am o surpriză pentru tine Ia uite aici ce e asta? Revolverul mămicii lui Ce să faci cu el? Să te ucid Ce? Să-l pe netrebnicul de șantajist ce idee? E ideea lui Olivier asta e culmea Ca să nu mă plictisești, dragule Olivia a găsit soluția M-a învățat o metodă infailibilă să te fac să dispari Un glonț drept în inimă Și apoi flosc în mare ca să te mănânce pești Nu știe nimeni, nu a văzut nimeni nimic Spunea el Asasinat izbutit Garantat de domnul comisar de poliție Ce asta? ce rușine un polițist nu te mai poți să crede în nimeni. Așa e, nu mai există nicio morală. Ce porc! Simt că mi se face greață. Revinoți și ascultă mai departe. Acum o să-mi ating al treilea țel. O crimă perfectă. Să scap de Olivier. Excelentă idee. Aproape moral. Exact așa cum spui. Vreau să o pui chiar tu în aplicare. Eu? <laughs> Zău ești grozavă, scumpă, o... Sunt o femeie cu judecată, scumpule. A, vrei să faci din mine un asasin? Și? Ce-i cu asta? Până acum ne mulțumim doar cu excrocherii. Și-ți ca că ai s-o cu banii, da? Și că eu o să continui să trăiesc cu Olivier. Un Olivier victorios care m ține toată viața la cheremul lui. A, nu, dragul meu. Mie-mi trebuie libertate și averea lui. Și repede nu-mi place să aștept. A, bine, bine, fie, dar... O crimă Dumnezeule, o crimă Nu, nu, nu, Laura, nu, o crimă, te rog, nu Mă decepționez, prietene Nu vrei să bei cu mine un pahar? Nu mai spui nimic? Mă gândesc Așa, așa gândește-te Ai fost întotdeauna o femeie plină de idei O să găsești tu o altă soluție ar fi, desigur, pentru mine o altă soluție Mai avantajoasă chiar Vezi? Vezi? Să dau două lovituri deodată Să-l fac pe Olivier să dispară și... A. În același timp și pe tine Și vorbea asta? E vorba, băiete, că atunci când cineva Nu mai e de folos într-o afacere Trebuie să dispară Ești nebună Nu sunt nebună, sunt realistă Adio, amant. Adio, soț. Așa că te salut, idiotule. Ah! Poftă bună, peștilor. E? Gata. Am tras. Oh. E groază. Însășiți, iubito. Acum ești a mea. Până în ultima clipă m-am îndoi de tine, dar ai tras. De azi înainte sunt proprietatea ta, sclava ta, complicea ta. Te privesc, Olivier. Ochii tăi strălucesc, radiez de fericire, nu așa? Nu, nu, nu, ne teamă însă că o să mă părăsești. Ești un monstru de egoism Nu o să te mai torturez niciodată, îți o jur O să trăim fericiți. o Așa... să ne iubim Așadar voi fi obligată să te iubesc Dar știu că mă iubești, am dovada Serios? Păi ai spus-o, ai strigat o uite banda, vezi banda asta, uite-o <laughs> Da și dacă aș fi strigat știind că cuvintele mele erau înregistrate, hă? și dacă aș fi știut că mă spionez. Laura. Și dacă aș fi ascultat după ușă convorbirea ta cu domnul Eduard. Ce zici? Eduard? Da. Dacă Patrick și cu mine eram complici. Dacă toată povestea asta cu asasinatul n-a fost adevărată. Și dacă crima ta perfectă ar fi propriul tău mormânt. ei? Domnule comisar, ce mai spui? Și dacă azi, după amiază în oraș, aș fi aflat de la grădinar că tu nu îi cerusești niciodată să-ți pe cineva care să ne curețe grădina. Și dacă aș fi telefonat atunci colegului meu la Paris, și dacă aș fi aflat astfel că primul tău soț a murit tuberculos... Și dacă aș fi înțeles atunci că știei că pendula e trucată Și dacă aș fi realizat în sfârșit că mi-a jucat o falsă scenă de șantaj Dacă aș fi înțeles că de fapt nu voiați decât banii mei Și dacă atunci regăsindu-mi luciditatea de comisar de poliție Aș fi organizat pentru mine o crimă perfectă De firul de nisip care ți-a dereglat jucăria, iubita mea, soția mea. Ai fi avut poate norocul să nu-mi pușcăria, dar acum, cu mortul ăsta, este inevitabil. O să mor și tu, Olivier. Povestea ta cu crima perfectă e superbă, dar comportă și un al doilea glonț pentru tine. Iar pe urmă o să mă conformez exact planului pe care l-ai prevăzut. Dar în dublu exemplar. Și o să vă trimiți la fund legați fedeleși de motorul diesel să a dat binețe peștilor. Laura! Vaporașul nostru o să o ia singur spre larg în vreme ce eu o să fac o plăcută partidă de not spre mal. Te voi aștepta câteva ore, poate chiar câteva zile. Se va crede atunci că bietul meu soț a căzut peste bord în timp ce pescuia. Voi face câteva cercetări infructuoase, În cele din urmă Voi fi o soție disperată Iar apoi O văduvă demnă și neconsolată Dar voi fi în sfârșit Liberă și bogată Meseria ta și gelozia ta Ar fi trebuit să te învețe Să te ferești de femei Știi că aș fi putut să mai fiu De folos, dragă mea Nu mai am nevoie de nimeni bagă de seamă Ferește-te de grăuntele de nisip, să știi că nu există crimă perfectă. Idiotul! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Idiotii! Nu există crimă perfectă! <g> Kä, <Burma> Două crime perfecte, comisarule! Ah! Sună! Ce să fac? Ce, ce să fac? Să-l acupă pe cu cuvătura asta, așa, să pun un paravan aici și un paravan peste Olivier și să și să stii lumină, să-i stii lumină și Cine e? Eu, eu. Dumneata? Da. Vreau să spun cine cine sunteți dumneavoastră? Eu, da, așa e, pe mine nu m-ați văzut niciodată, sper. Sunt dezolat că trebuie să vă deranjez la ora asta. Da, mă pregăteam tocmai să mă culc ce doriți. Așa să vorbesc cu domnul Lenoir. Soțul meu e plecat la pescuit O, oh, asta e foarte plicticos Domnule Onor, îmi lăsați un bilet la hotel Mi l-a dat abia acum Am încercat să telefonez, dar linia era probabil defectă Ce plicticos că nu este acasă Trenul meu pleacă peste o jumătate de oră Și n-aș crezut să-l pierd Dar, domnule, nu înțeleg prea bine, uh, cred, bine. Da, uh, uh, Soțul dumneavoastră mi-a plătit pentru niște mici servici Da, și? Mi-a dat un cec L-am luat fără sobser, să observi Speram să-l pot încasa de îndată ce sosem la Paris Poftim, uitați uh, uh, poartă de Data de 28 iunie și da. noi suntem în 28 mai. E foarte plicticos. Uh, da. Dar nu-i nimic grav, domnule. <laughs> o să vădau dau eu bani lichizi în locul șefului. E simplu, aia, nu Asta E minunat. Oi, ce da, sunt, Vă mulțumesc! Da. De, da. Vă rog să nu A. vorbiți nimănui de această mică operație. Știți, soțul meu s-ar supăra că s-a înșelat atât de prostește Ei, nu, nu, nu, nu, Lucrează foarte mult. Știu, știu. Probabil oboseală. Contați pe mine, doamnă. Sunt discreția însăși. Știți, meseria, meseria, vă, da. vă rog, vă rog, vă rog. Și vă rog, așteptați-mă pe terasă. Vă aduc eu banii de sus, nu mai decât Sigur, doamnă, sigur. Așa. E cam n afară! Iertați-mă, n am îngădit să intru în casă. Dacă nu vă deranjez. Da. da. Poftim. Da. Bani, da? da? Poftiți și cecul. Toate mulțumirile mele, doamne. La, la revedere, domnule, și grăbiți-vă să nu pierdeți trenul. Ah da, da, trenul, sigur. Încă o dată mulțumesc, am onoarea! Da, Doamne, da, da, da, da, da, da, ține, ține ăsta oh oh lechine oh nu, tu ai murz tu ai murz oh te legici ă nu nu nu mi iau, audi bol nu mi kicit cum era să mă gândesc la petrostul eu nu faci koi prost nu se întâmplă azi bine ă cum sem închipui că iau nu eu nebunesc acum cum iau, audi ia să mor pe amândoi cum de te întors cum am întors ce greșeală am făcut unde e grâu între dinți Bagnotele dumneavoastră sunt pline de sânge ah, proaspăt! Ah, ah. Deci nu există crimă perfectă. Da, doamna, se pare că nu. Trebuie să telefonezi poliții. Trebuie să telefonezi. Ce faceți cu pistolul? Să nu trageți! Ah, nu! Nu! Nu, nu, nu! Ah! nu se poate! Nu se poate! <laughs> se viu ea! se viu! Cum adică? Sunt încă viu? <laughs> <trui> Olivier? Nu mai ai niciun Olivier. L-ai ucis cu un glon de orb. Dar primul glon de din Levorver a fost bun. Celelalte au fost doar glonțe oarbe. N-ai profitat de șansa pe care ți-am oferit-o. Viu te-și fi apărat, dar m preferat mort. Așa că eu sunt cel care va profita de această crimă perfectă. Ți-ai omorât amantul și te așteaptă acum pușcăria. Iar eu am scăpat de voi doi. Doar bietul Eduard s-a speriat degeaba. Pii, da, nu era cazul să mă speri, domnule comisar. Doar un prost putea să semneze un cec datat cu luna iunie, când noi suntem în mai. Nu chiar atât de prost, Eduard. Dacă am făcut-o intenționat, dacă am cerut cu intenție la hotel să-ți semneze mesajul meu în ultimul moment... Avem nevoie de Dumnezeu aici, da. ca martor. Da. Cât despre tine, Laura, cât despre tine te sfătuiesc să-ți angajezi un bun avocat. Ah. O să ai nevoie de el, foarte mare nevoie. <fie> Ați ascultat Al doilea glonț, de Robert Tomas. Traducere de Dina Cocea. Distribuția a fost următoarea: Olivier, George Constantin, Laura, Camelia Zorlescu, Eduard, Virgilo Gășanu, Patrick, Mihai Sorin Vasilescu, comisionarul, Gheorghe Pufulete, redactor, Mircea Popescu. Asistența tehnică, Florica Dănescu și Viorica Liche. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.